الحديث الأول عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة والحج وصوم رمضان بغلاب لأيمانه Prvi hadis od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao, rekao je Allahov poslanik, salallahu aleyhi ve sellem, Islam je izgrađen na petero, svjedočenju da nema drugog Boga osim Allaha i svjedočenju da je Muhammed Allahov poslanik, na obavljanju namaza, davanju zekata, Hadžu i postu Ramazana. Tako glasio Hadis u ovom rivajetu. Kaže Imam Buhari nakon poglavlja o objavi, a poglavlje objave bilo kao uvod u njegov sajih. A prva knjiga koju je on pisao je poglavlje o imanu. Šta je to iman? U ranijim generacijama učenjaka do jednog 400. godine hijčarske riječ iman značila je vjerovanje. Znači, cijelokopno. Ono što mi danas nazivamo kao islamski predmet, akajt, ili akida, ko, poznato kod nas. Znači, riječ akida nije postojala. Riječ akida je nastala kasnije, u kasnim generacijama. Učenjaci ranijih generacija, između ostalog, i dok je imam Buhari bio živ, nije poznavala tu riječ, jer nije postojala, nije spomenuta u Koranu i u Sunnetu, nego u Koranu i osobnetu spomenuta je riječ iman. I zato su raniji učenjaci poglavlja o vjerovanju nazivali knjige imana. Ja e, tu iman spada vjerovanje i u islamske šarte, i u imanske šarte, i u ihsanske šarte, i sve drugo. Znači, kad kaže poglavlja iman u starim knjigama, kao što je ova ovdje, hoće da kaže i govorimo o svemu što je vezano za vjerovanje. Jel u Neki učenjaci su to nazivali Esunne. Bilo je jako rašireno da se to zove Esunne. Poglavlja o vjerovanju. I zato imamo, recimo, knjigu od učenjaka koja govori o Akajda, zove se Sunne. Tako su zove, poglavlja o Sunnetu. A u stvari govori o vjerovanju. Samo je koji ima svoj Sunen, njegovo poglavlja na vjerovanju na je Kitabu Sunne pogledali o sunnetu, a u stvari govori o vjerovanju, a kajdu koju mi poznajemo danas. Drugi naziv koji su učenjaci koristili u ovo vrijeme kad je ovo pisano bilo je Usuludin. Usuludin, to je temeni vjeri. I treći naziv koji su koristili, koji je posebno preneseno od imama Ebu Hanifi rahimallah, to je Elfikulakvar. Dijelili su vjeru, poznavanje vjeri poznavanje vjere fik nije imao značenje isto koje danas što ima. to je poznavanje propisa. Ne. Nego bilo je dijelanje su fik na mali mali, a to je poznavanje propisa na maza, zakata, postača. Je I jel fik u Veliki, to je bilo poznavanje vjerovanja ovoga o čemu mi govorimo danas i u tom kontekstu pošto je kod učenjaka vjerovanje glavno i temeljno i principijalno znači ono osnala vjere Imam Buhari je otpočeo svoj sahih nakon uvodnog poglavlja sa imanom odnosno poglavlja o vjerovanju. zašto je otpočeo poglavlja o vjerovanju zato što učenjaci po konsenzusu vjerovanje smatraju osnovom i glavnicom vjere i velikim fikhom kao što debu Hanifej prenesena knjiga Veliki fikh koja govori o Aqaidu El Fikul Akbar dobro također u ranijim generacijama bilo je poznato o vjerovanje pod nazivom Ešerija Kitavu Šerija od imama al koja govori upravo o vjerovanju. To su nazivi od prilike koje su bili poznati u prvo vrijeme a u ovom današnjim vremenu sve te mesele, sve ta pitanja poznata su pod nazivom Akajit znači vjerovanje. Dobro. Šta je definicija imana? Pojmi, pa možemo ja sam ovdje povadio neke osnovne stvari, osnovna pitanja koja su vezana za iman, koja ova ovi hadisi, o kojima ovi hadisi govore. Prvo je definicija, drugo ruknovi, treće suština, četvrto povećanje i smanjenje, zatim uzroci spomačanja imana, šta narušalo iman, odnos grijeha imana, zatim vrste imana u odnosu na podrobnosti. To ima nekih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pitanja koja su najvažnije da se riješe kada o pitanju imate. Pa je to iman? Iman u prevodu na naš jezik znači povjerovati u nešto. Znači, kad bih htjeli prevesti riječ bukvalno, onda znači povjerovati u nešto ili nekoga. To je iman. A što se tiče širijatske definicije, šta je to iman? Najpopunija definicija je sljedeća. A to je vjerovanje poslaniku, ali ih i salatu vaselam, u svemu što je donio od svoga gospodara. Od obavijesti i propice. To je definicija imana. I to je takozvani iman, muđmen. Sažiti iman. Znači, vjerovan iman koji nije podroban. A o tome ćemo govorit kasnije. Na. Što se tiče rukunola imana, njih ima šest. Temene se na šest po konsenzusu uleme. Leme. Temene se na šest Stvari, to je vjerovanje u Allaha, u njegove meleke u objave, u poslanike, u sudnji dan i vjerovanje u odredbu dobra i zla to je pojašnjen u hadisu Džibrilana i Selam koji smo radili ranije i spominjali a ponovit se i u ovom pogledu što se tiče suštine imana, Ovo je jako bitno. Ovdje postoji veliko razilaženje oko suštine imana. Većina učenjaka Ehlusonet smatra da suštinu imana čini i troje. Vjerovanje srce, izgovor jezikom i potvrda dijelima. Osim kod Hanefije, a sad ćemo to pojasniti, postoje najvera po tom pitanju tri mišljenja o suštini imana. Prvo mišljenje jeste da je to srce, zatim jezik, zatim dijelovi tijela. Znači, suština imana je po vjerovanju Ehlers Admeta lećini da iman počinom u, u, u, u srcu zatim da se mora izgovoriti jezikom. Šta to znači jezikom? Ovdje se misli na šehadit. Izgovor šehadita. Iz izgovora šehadita Po konsenzusu u Leme izuzima se dijete koje odraste u muslimarskoj prorocu. Znači, ne mora, kad recimo mora sad čovjek kad je punoljetan, obrovi šehada, izgobori šehada. Jel mora? Ne mora. Zašto ne mora? Zato što je praksa poslanika za srednjem jazhava bila takva. I zato imamo komentaru, imamo tahavi i tako dalje, ostalo, kažu, po konsenzusu muslima se izuziva. Međutim, ne muslima koji želi da uđe u iman, došao mu imano srce, želi sad da uđe u islam, da uđe u iman, kako hoće. Šta mora da uradi prvo? Da izgovori še radite na to u ridu. Eh, od ovo, ovog dijela postoji konsenzus. Svi, pa čak i Hanefi, kažu ovaj dio mora zaista. E sad oko ovog dijela, pa to je, to su dijela su dijela. Razlišli su se hne, učenjaci henefijskog mezada i ostatka je hlasunita učijenice. Da li dijela ulaze u suštinu imana? Mi govorimo o suštini imana. Zupnijete. Ili su dijela proizvod imana? Ali ne ulaze suštinu. ne ja razumijete znači šta znači suština nečega evo recimo uzimite malter malter se sastoji od pjeska, kreća, cementa, vode je li tako li ni znači šta je suština maltera pjesak, kreč, ne znam, cement, voda e tako ima govorimo šta je suština imana da li to srce, jezik i dijela ili je samo srce i jezika djela su proizvodne Sa po pitanju ovog razilaženja opet učenjaci imaju dva stava jedni kažu ovo razilaženje je u principu teoretske prirode teoretsko šta to znači znači to je više onako teološka rasprava koja nije vezana za dijela, zašto? zato što je sve jedno, jer je rekli, dijela ulazi u suštino, su proizvod dijela moraju biti kod jednih i kod drugih Razumijte mi to? Djela moraju biti kod jedni i kod drugih, dok drugi kažu ne. Nije teoretsko, nego to je baš praktično razilaženje koje ima svoje određene posljedice. Bilo kako bilo, to su dva mišljenja u okviru Hlusodneta. Ima treće mišljenje koje zastupa sekta koja se zavu Murđije. Ko su burđije? Oni kažu, oni smatraju da imam samo srce jezik, a dijela niti su proizvod, niti su ština imana. Da razumite razumijete. I oni ću naravno zabuditi, nima govora. Onda ima čak toliki tzv. ekstremne murđije, oni čak kažu ne treba ni jezik, dovoljno je samo u srcu što vjeriš duše biti na ovo ostalo ništa. Znači, oni su već sekta i izašli su iz okvira Ahlusunneta, ali u okviru Ahlusunneta postoje i ta dva mišljenja. Vidjet ćemo kroz Hadise, što je star imama Buhari, Kaumštejda da on zastupa ovo prvo mišljenje koje je stav većini, a to je da suština imana sadrži srce, jezike, djelanje. Kroz sve ove hadise, iman Buhavi sam u jednoj svom, svoj izraci kaže, vidjet ćemo doći namjana, da je učio kod 70, a o nekim predajima je više, pa neki čak spomni ih učenjaka koji su govorili da dijela umaze u suštino Je Imo li jedu. Znači, šta je suština imana? Suština imana je da se ono nalazi u srcu, to vjerovanje, da se potvrdi jezikom, to jest izgovorom šehadeta, i da se manifestira dijelima. Rekli smo da što se tiče dijela u okviru Ahlusovneta postoje dva mišljenja, da li, se, da li su ona u suštini imana ili su proizvod imana tako da rekli smo da ispravnije mišljenje po tom pitanju videćemo i kroz hadise da ovaj su ona suština imana ulazi znači u sam iman što se tiče povećavanja i smanjenja imana ono se gradi također na ovom razilaženju da li djela ulaze ili ne Pošto smo rekli da dijela ulazi, iman se smanjuje i povećava. I u to nema nikakve sumnije, o tome govori ajet, ovaj, koji malo šano kaže da kada se čitaju Allahovi ajeti u suri El-Fan, zaadethom imanen, ti ajeti im povećavaju imanen. Tu na kraj kriva čovjek može ih sad na sebi osjetiti, da neka nekad jače ih imana, nekad slabijeg, Što se tiče uzroka koji povećavaju iman, ulema ima ih mnogo jako, ali ulema ih je sabrala u četiri generalna osnovna. Prvo je znanje. Znanje o vjeri, znanje o Allahovu, poslaniku i vjeri povećala čovjekov iman. Što više sazna i što više zna, čovjekov iman je veći. Drugo, rad dobrih dijela. Što više čovjek radi dobrih dijela, što više klanja namaza, što više posti, što više daje sadaku, što više pomaže drugima u nevaljama, njegov iman je jači. Treće je zikr u što spada učenje Kur'ana prije svega. Zikr, znači spominjanje Allahi lišanu jezikom, u to spada učenje Kur'ana, redovni zikrovi, a i zikrovi koji nisu ograničeni nikakvim brojem, ni vremenom, ni prostorom, tako zvani opći zikr. Također, razmišljanje. Razmišljanje o vjeri, o vjerskim propisima, o tekstovima, vjerskim naročito, povećava čovjekov iman. Što se tiče rušenja imana, odnosno stvari koje narušavaju iman, tu postoji tri nekakva pravca. Postoje tri generalno danas mišljenja među muslimanima kada je u pitanju izlazak iz imana. Prvo je da svaki musliman koji uči praktično ne može više biti nemusliman, ne može više izaći iz imana. To je naravno najpravije. Postoji drugo mišljenje a to je drugi nam stav taj pravac a to je izbacivanje ljudi iz kruga imana bez ikakvih pravila bez ikakvih a, osnovnih temeljnih principa kada u pitanju imani kofor tako da sad sad lako im je za svakog reći nije više musliman nevjernik je izašo iz vjere munafike, vaki, naki itd. to je naravno zastranjivanje u drugom pravcu I naravno, srednji pravac je uvijek ispravan pravac, to je pravac halosometa, a to je da u iman se može uči naravno, ali se iz njega može izaći, naravno, uz određena pravila, propise i uslove koji to podrazumijevaju. Jel me razumijete? Tako da i to smo rješili. Što se tiče odnosa imana i grijeha, To je također bila mesela koja je jako puno zauzimala prostora u tim raspravama. Pa jedni kao jedni su govorili ne može grijeh ne nešteti Imanu nikako, to su ove murđije. Drugi su govorili grijeh šteti Imanu apsolutno, znači to su ovi Haridžije. Dok opet srednji put je pravi put, umjereni put, a to je da Na osnovu tekstova Kur'ana i Hadisa mi kažemo, grijeh šteti imanu, ali ga ne narušala potpuno. Što znači? Da je vjernik, odnosno grešnik, da je musliman, nije izašao iz vjeri grijeho, ali je umanjio svoj iman, naštetio mu u onoliko količini koliki je grijeh. Jel Znači, to je srednji put. I imamo još posljednju muselu, prije početka, to je Iman Mujmel i Iman Mufasa. Kako to da pojasnim? Imamo Iman Šta je to Mujmel? Znači, čovjek kaže Ja u srcu vjerujem zaista da je Muhammed, a.s.a.s.a.m. I ono što mu dori istine. Ja kažem Ašhado en la ilaha illallah O ašhado enne Muhammeden abduho rasul Svjedoči da nema drugog Boga A svjedoči da je Muhammed Ahoj Prasul Taj čovjek tada vjeruje Općim imanom On recimo, ne zna i nije još saznao Da postoji sirat čuprijak to tako bi znači, tu podrobnost on ne zda timi tim i ne u nju ali on uopćenim svojim ulaskom i priznanjem u sve što je došlo od Mohameda potvrdio to i ovaj dio imana to je onaj iman koji su imali beduini koji se govori o Surije počet i on je dovoljan ispravan za čovjek pod jednim glusovom. Da kad bude saznano, ova ima e mu fesad. A e mu fesad, to je ovaj podrobni podrobnosti, da kad mu budu pojašnjeni da ih ne negire. A šta, pomođu vrema goradnu kislaku izvoditi. Šta? Pa nam ima veze. Čovjek ako uradi neke stvari u podliže, ako smo nam srednjem putu, gledaju se pravila, propisi, možda uradi nešto što izvede zvijeri u neznanju. Nije za što pa opet ponajam stavu. Čovjek u vjeru ulazi isključivo svjesno i samogodno. Je li tako li? Također iz vjeri se može izaći samosvjesno i samogodno. Ne no mi što desi da čovjek izađe i izvijede greškom, recimo, kaže nešto, ne rad nešto, i nije više muslima. To se ne može desiti. Izvjerenje se može izađeć samo, svjeslom i samovodom. Ako čovjek uradi neki postupak koji inače se svrstava tamo da izvode izvjerenje, nije izašao izvjerenje automacije. Ako nije to mislio, ako to želeo, ako to nije svjeslo uradio. Ha? Šta je dokaz zato Dokaz zato je da je Musa, ali islam, kada je došao i kada je vidio da obožavaju tele, bacio te vrat ploče koje je Allah na želim napisao svojom lukom. Taj postupak je postupak kufra da čovjek uzme koranju na komac. Ali je Musa, ali islam, toliko bio ljut, da je to uradio Čovjek u hadisu muslimom sahih, koji imljete mi najčešći spominje, znači kaže poslaniv i poslaniv da je prije nas živio čovjek koji je bio neznalica, ali je jako se bojio a mađoža. I on je ostavio svoju djeci oporuku kada umrem, spalite me i moj pepevo razbacajte po rijeci, Jer ako me se Allah donogne, kazniće me ko što nikog neće drugo kazniti. Kada je desilo se to u su kako je naredio Allah Đališanu ga je proživio i pitao na zašto se to uradio on je rekao iz straha od tebe i Allah Đališanu je rekao idi oprosti ose kaže im te mije ovaj čovjek je izgovorio riječi Kufra rekavši ako me se Allah domogne to je sumnja sumnjao Allahu sve moći ali tako je Ali on je to rekao nesvjesno, neznajući i straha od Al-Alašanu i Al-Alašanu mu je To jednotraj mi je strano kao dokaz da čovjek iz vjerije ne može izaći osim svjesno i samovoljno. A što se tiče dokaza za samovoljno, dokaz je od slučaja ashaba iz porodice Jasir, koju su ubili majko mušici, pa su došli njega mučeni, mučeni, mučeni da da kaže riječi kojima negira poslanstvo Muhammeda. I on je došao poslaniku plaćući, govoreći nisam mogu izdržati Allahov poslaniče i onda Al-Ršana objavio a eto koji me objavlji da onaj ko kaže riječi kufra, pod prisilo o karbu u mutmainu bil imana u srcu doboko vjeruje u iman da nima niće Rekao, ako ponovo urade isto, ti uradi obit isto. Znači, samo svjesno i pod prislom. Zato nemojte imati neke vesvese ili opterećenja ili te ostale stvari. Mm. Uživajte u svojoj vjeri. U širini. U ljepoti vjerije. Jer zaista je to tako. I samo se računa ono što čovjek uradi svjesno ispod svoje vrlo je u redu eh kad smo nakravili da vidimo što nam govori ovaj hadis od Abdullaha ibn Omer Abdullahi ibn Omer sin Omera ibnul Khattaba on je učinio hijđru sa Omerom radijallahu anhu još kao Inače je poznata, dosta ljudi zna onu predaju, da je Omer izašao iz Mekke sa sabljom u ruču, neko ko hoće da ga majka poželi itd. Međutim, interesantno je da je, da je ta predaja, senet te predaje najslabiji. Da je u principu izuzetno slava predaja, a jer jedina vjerodostojna predaja o Omerovoj Hidži govori da je to uradio tajno. Diveno, zajedno sa Abdullahom. Kada je bila bitka na Uhudu, to je četvrte godine po Iđri, poslanik sa selem nije htio prijemiti Abdullah ibn-Omera u vojsku zato što je bio mali, iako on to želio. Bio je prisutan u biti na Hendeku, prijelikom prisege i na svim drugim bitkama koji su bile uz poslanika sallalahu sallalahu sallalahu. Poznat je među oshabima po širokom znanju, po snažnoj vjeri i također po svojoj dobroti, a naročito se ističe i njegovo slijedjenje sunneta lahu poslanika sallalahu sallalahu. Umro je 73. godine po hijđri, a u Buharijevom sahihu ima 270 hadisa od njega. Znači imam Buhari je u svoj sahih od 270 hanisa koji je prenio Abdullah ibn Umar. Islam je izgrađen na petera. Ovdje, kažu učenjac i poslanik, salallahu alihi vasallam koristi se primjerom. Kakvim primjerom? Primjerom građevine. Uspoređuje nam Islam sa građevinom. I kažu, Islam je izgrađen na petera na pet osnovnih stupova. Koji su ti osnovni stupovi? Prvi je šehadit. Izgovor kelime je šehadita. Drugi je obavljanje namaza. Treći je dalanje zekata. četrti je hač, peti je Ramazan. Post mjeseca Ramazana. Ovo mi zovemo kod nas ovo poznato islamski šarti ili ruknovi islama To sve govori o tome da u principu ovdje kad se iman spomene posebno, ulazi u njega islam. A kad se spomene posebno iman, a posebno islam, onda zajedno iman islam, tada različito znači. A ovo dobro, pazite, ovo je bitno da shvatite da bi ste mogli razumijenati ovakve knjige. Kad se spomene recimo ove stvari u su islam. Kako sad mi da povežemo ovdje govori o imanu, a govori nam o islamskim šartima? Kako ćemo to povezati? Znači, povežemo to tako, što kažemo, kad govorimo samo o imanu, kažemo ima, u to ulazi sve što je islam, pa islamski šarti. I oni su dijelovi imana. A kad govorimo o islamu, ne spominjemo iman. Sad bismo ovdje mogli reći knjiga islama. Bilo bi to u redu. Jer kad se islam spominje sam posebno, podrazumijeva iman imanske šarte. Pa kažemo, mi kažemo, sastane dio islama je da vjerujemo Allahi. Iako je to imanski šart. Ali kad se spominje odvojeno, onda ulazi islam. Međutim, kad kažemo, ovo je iman. Kao što je Džebrajl rekao, rec mi šta je Islam? Pa on njemu navio ovi pet stvari koje su vanština, stvari koje radim. Rec mi šta je Iman? Pa im je spomeno vjerovanje ono što je u srcu i duši. Tako se pravi razlika. Ali kad se ovaj, spominje odvajno, kao što je ovdje slučaj, onda sve što je di ulazi u Islam, ulazi ovdje u iman. Tako to razumijem. Znači ovdje Kitabul Iman kao da kaže Kitabul Islam. Isto. Sve što Islam ulazi u iman. Dobro. Wallahu ala bih wa sallalahu ala bih nemohammed, vani vasahbi vasallam. Nastav ćemo ovdje ovom gradu nemir vlada,